Jó, megyünk? Megyünk, go! Remek! Sziasztok a hármas könyvel, és egy pillanatig nem emlékeztem a saját műsorunkat címére, a harmadik adásában üdvözlök mindenkit. Tettes társaim is mindjárt beköszönnek, és hírekkel fogunk majd kezdeni. Ha megszakadnánk, akkor az azért van, mert Balázsa hotelben ül, hogyha pedig megszakadnánk azért, mert az Linux, lesz, Linux leszakadt, akkor azt majd letagadjuk később, és azt mondjuk ilyen rövidre terveztük az egészet. Sziasztok! Rajtunk a világfüle! El is mondom, hogy mennyire a világfüle van rajtunk, ha szóval az Agave kiadóta a Velkei Zoltán kereste meg a, akkor már a második adáson túllevő hármas könyvel, és aki jelezte azt, hogy a Hunger Games könyvet egyébként kiadták ők már magyarul. Az első, cím, első résznek a címe az, hogy az éhezők viadala, a másodiknak a magyar címe a Futótűzlet, és hamarosan az ősszel megjelenik majd a harmadik között is, Úgyhogy aki nem akart angolul elkönyvet olvasni, mert nem olvas angolul és vagy nem, nincsenek könyvolvasói és nem akar monitor nézni, azt nagyon simán besétálhat egy könyves botba és leveheti a polcról. Aki esetleg nem hallgatta az első adást, annak kell hogy én vallottam be, hogy ezt mint női könyvet olvastam, de hogy izgalmas meg, olvasványos, És szerintem tök jó a cím fordítása, nem? Ez is ritka. A annyit nem. Inkább a filmeknél szokták, csak elszúrni. Azt szokott szerintem borzasztó lenni. Jó van, és akkor a hírek között itt van, aki olyat, hogy kiterjesztett könyvek? Ez én voltam. A Könyv Connectoron olvastam egy posztot arról, hogy jön egy újabb olyan kezdeményezés, hogy a könyvhöz hozzáadnak különböző anyagokat, különböző információkat, a printkönyvhöz egy QR kód segítségével, az e-könyvnél pedig sokkal egyszerűbb be lehet ágyazni videót, hangot, madács, csergés, szélzúgást. És olyan találkoztam, majd jobb lesz valamilyen ja. módon a könyv. Én olyannak találkoztam, hmm. hogy kiada, kiadás előtt álló könyvhöz ilyen videó mint filmnél. Hmm. És látszik, hogy így a kiadó így pénzt fektetett bele, meg munkát, nem tudom én. Sőt, amikor a legutóbbi eh, James Bond könyv megjelent, a Card Blanche, akkor ilyen nagy szó bejelentés volt, is trélerek voltak, és akkor... Londonban valamelyik, nem is tudom, melyik pályaudvarra így ilyen helikopterről katonák leszálltak, és akkor az íróval együtt így bejelentették a könyvet, meg megmutatták a, az X darabot levő pr szakembernek, meg néhány embernek, aki mm -hmm. nézte, hogy what the fuck. <gül> Ezt azért, azt azért vicces lenne, hogy a könyvbe, de ilyen, ilyen trillert aztán a galaktikaistól valami furcsa ö, videókat készítenek a könyv megjelenésükhez, az az egyik. A másik, megnéztem azt a linket, amit Adán itt hírek címenbe berakott valójában én például bevő lennék rá, mert ha jól láttam, akkor ez ilyen, tehát az utó élete Olykor a könyvnek, tehát ilyen klasszikus Csehov, ilyesmik szerepeltek ott, és hozzá tartozó tanulmányok, meg korabeli kritikák, meg ilyesmi csatolódik a könyvhöz. Tehát ez barom érdekes lehet, ha tényleg el akarsz abban a, a témában, vagy pedig valami kurás anyagot tehát a, a, a, a aktuális anyagot keresel róla. Még ugye a videóját. Nem ezolóan az... lehetne ilyen plusz letölthető fejezeteket, ugye, mint a letölthető. <laughs> Aha, ilyen secret chapter a Shakespeare-ben, persze. <gül> hát azt nem de egy-két pünktől elveszett művet biztos meg lehet találni. Egy, egyébként a matúra könyvek voltak ilyenek magyarul, hogyha emlékeztek rá. Ahol aha, volt aha. széljegyzet volt, szómagyarázat volt, tanulmány, nagyon jó volt belül tanulni például. Igen, igen, igen, igen, jó kis könyvek voltak azok, de a fenet ugye miért maradt abban, nem is tudom, de, de ritka, jó. Azok magyar irodalommal foglalkoztak. Ezt elházítja valami mellé. Soha elég a Monkó, szerintem főleg egy középiskolásnak. Én emlékszem, a függő címregényre. Igen, meg arra is jók voltak még a Szigeti Veszedelemnél, fenntartsák a érdeklődést. Oldalt elolvasok valamit, még a Szigeti Veszedelemet én egyébként szerettem. Volt ott oldalt. fotó minden. Nagyon penge, izgalmas, mozgalmas kötet volt. Na, e-bookban kiadnák, tehát ezt a fajta struktúrát, akkor én nagyon tudnám értékelni. Kamolyan bevevő lennék rá. Hát csak ezt kell majd egy iPad vagy valami hasonló, mert az e olvasónak a kijelzője nem eddig gyors az ilyen váltásokhoz szerintem. Hát előbb-utóbb mm. azok is nem eljutnak olyan szintre. Remélem. Hogy hát, lehet, hogy ez a e-paper ez a e dolog, ez valamennyire ilyen kifutó dolog lesz, nem is? Mindegy, minden, minden ilyen device alapvetően tablet alapú lesz. Ne, ne, ne. Csak, csak valahogy oldják meg azt a hibrid kijelzőt, aminek nincsen háttérvilágítása, viszont mondjuk gyors. Aha. Gabi, tiéd a következő hír. Ja, igen. Én ugye a, a Snob a kékkor is képviselem a csoportban, és a, a link, amit itt bevegtam, az arról szól, hogy irodalmi ügynökséget alapította a magvetőkiadó volt főszerkesztője. Direkt egy olyan első olyan ügynökség, vagy egy olyan csoport Magyarországon, aki az azzal foglalkozik, hogy külföldre toljanak ki magyar, magyar irodalmat. Tehát eddig ezt kiadók, vagy ilyen más, mással is foglalkozó csoportok vitték el, és itt két művet, vagy nem is művet, csak szerzőt említenek, az egyik az a, a Nagy Gergely, amit uh, kellett megpróbáltal olvasni, én őszintén ezt szóval már meg se próbáltam, illetve tére János, aki meg így elég népszerű a szép a verses regényeivel, illetve a drámáival. Tehát, hogy nem a, a, tehát a magas irodalmat próbálják tolni, mert nem tudom, hogy Nagy Gergely könyve mennyire az kell. Tudsz valamit? Hát, hogyha az a Nagy könyv, amit én próbáltam meg elolvasni, az angst, akkor nagyon, nagyon örültem, amikor megjött 18-as villamos, és felszálltam rá. Megállóban próbáltam éjszaka valamit kezdeni vele. Az ilyen, megpróbálunk kultregényt írni, megpróbálunk magyar betisztanalisz -tiszt lenni, aztán valami lesz belőle, sok könyv volt. Nekem nagyon nem működött. Aha, és vajon ez külföldön egy labdába hát Tényleg lennének felvevők, hogy ezt érdemes elővenni, mert... Na, azt figyeltem, hogy az angol száz például van egy saját Bretisztán Lissze. nem tudom. Aha. aha, aha, Igen. Hát nekünk nincs, ezek szerint. Na, mi szóval nem, nem játsz, tudom, hogy nem. E... Aha. Érdekes, kíváncsi vagyok az eredményekre minden esetre. Maga a tendencia, hogy egy ilyen szép kiadó, ráadásul itt tényleg költők, írók próbálják ezt tolni, megpróbálják ezt, ezt tiszteletre műltó, és tényleg szorítok, nekik legnagyobb van Vajon -e, jó lenne esetleg valami ugyanilyen a nem kevésbé magas, vagy se ne tudja, minek nevezzem, irodalomnál is? hiszem, a populár a, a kevésbé lemirősítő. Vagy le is legtűrözhetjük az olyan kékarisnyes. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Köszönöm. Ádám, neked itt ott Apple az, Apple az, az Apple hírem. Mondj Mondja, inkább te, a, nem, nem akarok. Neked akartam megvegni. Nem, nem. Nem hírt én nem. nem. Megint betette valahová. A <laughs> Jó, szóval az Apple megint megjelent a világban egy hírrel. Nyilván minden második Roluxról és minden első a Google-ről, akikről régen beszéltünk majd a következő adásra keresek valamit. Most éppen beszálltak egy jó kis perbe, a HarperCollins, a Hatchett, a Macmillan Penguin Group és a Simon, Simon and Schuster. Mindegy, lényegtelen Simon euh, és nagy kiadók mellett. Jó, Simon és Schuster. Csak e, azt szeretnék, hogyha a Amazon által diktált e stratégiát valamilyen módon meg lehetne változtatni, az Amazon ez egy ilyen egységáros dologban gondolkodik. A Apple pedig nagyon támogatja ezeket a kiadókat abban, hogy szabadabban játszhassanak a, az árazással, és uh, magasabb könyvára is érdetezhessenek. Uh, Mindenesetre ezek a kiadók azt szeretnék, hogy nagyobb játékterük legyen a könyvek árazásán, és akkor valamilyen módon majd az e-könyvek azok nem eszik meg az ő profitjukat, profi és minden marad a régiben. Nagyjából eb ebben az egy egybondatban lehetne összefoglalni azt, hogy itt a elérendő cél. Itt mindig visszautanik a lemez kiadókra, akik mindig ugyanezt a szemléletmódot próbálták képviselni. Igen, én ebben a történetben az Amazonnak nagyon jó ügyfele és barátja vagyok, hiszen eloszták az a könyveket nekem. Aha. Abban mondjuk tényleg nem vagyok biztos, hogy fenntartó a régi kiadói szerkezet, mondjuk ilyen, ilyen bevételek, meg ilyen pénzek mellett. Egyébként én szinte egy furdalást érzek, mikor, mikor az Amazonon a standardnál magasabb áru, íbukot e veszek meg. Úgy érzem, hogy, hogy tényleg itt tartani kéne magam, hogy csak a 999-es könyveket veszem meg, és akkor rákényszerülne a többi kiadó is, hogy betartsák ezt a, az árat. minden mindent alabbi nélkül szoktam lekatintani ilyen 12-13 dollársokat, hogy olyasmi. Há, hát én is csak mindig van egy ilyen érzésem, hogy ezzel most azt az üzenetet adom, hogy igen vigyék följebb az árat. De úgy gondolok erre, lehet, hogy az neked is segítene, hogy ilyenkoros a szerzőt támogatom. És a kiadót, azt így próbálom elfelejteni valami módon, egy kis elfolytás elrakni a dologra. <gül> Megpróbálom a legtözelőbb. Jó, van akkor az, ezek voltak nagyjából a hírek. Egyébként, ha bárki hallgatónak van valami érdekes híre, nyugodtan küldj el nekünk, illetve Kertnek, akinek meg lehet találni majd a blogban ugye a elérését. Akkor térjünk a... Annál is inkább, mert nem betűzném le, mert mindig attól a közepén az öt darab más hangzó, és el szoktam cseszni. <gül> Jó, van. Szerintem akkor most viszont meséljük el, hogy hogy ki mit olvasott, és a Gabi most már ne legyen elnémítva, hanem a mondja el az ő eddigi sztoriját. Oké, okay, hát én két könyv, könyvet, hát ír, olvastam, az egyik az, hogy az a Tibár nevű... Hello? Itt vagyunk és hallgatunk Némán. Oké, okay. uh, tehát a nem nevű uh, izraeli író, aki egyébként arról is ismert, hogy, uh, hogy szerintem egy nagyon jó kis blogot működtet, amit most egyébként World Fantasy díjra is jelöltek. Tehát nagyon boldogok ott a blogon, legalábbis hogy olvastam, és egy ilyen elég multikulti, nem csak amerikai, meg európai írókat, meg híreket tol ki, hanem mindenféle. És az ő, ők is ilyen novella füzér jelen meg a galaktikában, és észre kaptam, hogy én ezeket nem szoktam elolvasni, ahogy kijönnek, hanem összevárom a végéig a ami Hát most egy kicsit kevésbé volt így fontos, mert a novella füzérnél ez annyira nem... nem tehát ment volna az értés próbására. Mindenesetre én rendkívül elégedett voltam vele, attól függetlenül, hogy számos problémám is volt a illetve nem... Ez a Heberpunk című dolog, amit... Igen, igen, igen. Szenzációs cím, már eleve. Nagyon fontos, nem, hogy jó címmel legyen egy könyvnek. Igen, és szerintem él is ezzel. Aha, igen, igen, de az egész egy ilyen, egy ilyen borzasztó, jól összekeverett kotyvasz, mert hogy szerepel benne rögtön az első novellában, de egyik novellának van saját címe is, amiket én most nem, nem tudok visszaidézni. Nagyon a években játszadnak nagyjából, és, és nem csak a Héber-Kabala uh, hitvilága jelenik meg, hanem konkrétan a voodoo, uh, dél-amerikai uh, elemei is, vámpírok is szerepelnek benne. Mindemellett azért a, a, az európai-amerikai történelem is megjelenik, és valami finoman ír a, a fickó, engem ezzel mindig meg lehet venni, amikor irodalmi maga a szöveg. Uh, és, és nagyon a másik, ami nagyon tetszett benne, hogy nem dolgozott ki minden történet szállat, hanem egy csomószor vannak ugrások, amelyek felajánlják az embernek, az olvasónak, hogy dolgozzon ő a szöveggel, és ezt szerintem remekül ki lehetett egészítgetni. Mi történt két snit között. Te olvastátok egyébként ezt? Nem még. De mind mindig, mikor egy ajánlatok valamint az adás, hogy megkívánok. Olvastam. Olvastam. Aha. Tetszett is. Nekem pont azt tetszett, hogy azt hiszem, ezt írtam s a kritikámban, esekmagra magra írtam, az egyetlen dolog, amiről írtam az ESEF hogy, hogy a zsidó-keresztény kultúrkört úgy használja fel, hogy abban tényleg ott zsidó, nem csak a, az egy darab hanuka, meg a még egy dolog, amit szoktunk tudni, Aha. hanem csodarab, gólem, igen, igen, igen, az... minden megvan. Igen, szép. az élet a... Na, itt például ennél a, a sztorinál úgy éreztem, hogy ez, a, ez az újfajta e-book nagyon hasznos lenne, mert én speciál felálltam a, a, a galaktika elől, és így rákerestem az élet a struktúrára, illetve hát most tehát azért nem volt túl jól lábjegyzetelve ez a történet, és pedig el kellett volna egy-két is e, még tájékoztatás, és így állandóan keresgéltem, meg utána néztem a netem. Fontosak voltak ugyanis az elemek, meg az idézetek szerintem. E, a másik, amit olvastam, az pedig a, egy nagyon krimi Kondor Vilmosnak a, a Budapest, hát jelenleg tetrarológiájának a második kötet a Bújnos Budapest. Ezt nem kell tudom, hogy te olvastad. Én hullámzak itt, csak nem látszik. Aha, és hát vagyok ezzel is, tehát egyszerűen elképesztően ütőszögkönyv, nem bírom letenni, pedig már alig, többek között ennek is köszönhető, hogy most öt órát aludtam, pedig hajnalban értem haza, és hát egy-két apró kritikám vagy, de szerintem azt a neten is állagzott, hogy egy kicsit ilyen Google mert kategóriájú lett olykor a, a, a könyv, hogy kicsit sok benne a tájékoztatásról, hogy most milyen megálló jön, és melyik utcában fordult be valaki, de hát ez, egy, ez annak az eredménye, hogy nagyon meg akarja idézni azt a világot, ami egyébként sikerül is neki. És én bedobok majd egy témát a végén, hogyha még van idő, a magyar krimi mint olyan, mert én nagyon szeretem a krimit, hogy ti a magyar szerzőket egyébként? Hamarosan Kristóf Attilázni fogok. Aha. De hagyjuk meg ezt a végére. végére. Jó, rendben. akkor abba. csak így feldobtam, vagy valami máskor. Abszolút megjegyeztem Kristófa tiller beszélni, nem akarom megtenni az adás szerkezetet. Mondd inkább Balázs, olvastál. Szóval én abszolút olyan könyvet választottam, amit amit tengerparton lehet olvasni. Kö, könnyed, laza, detektív regényt. John Verdona az írója. Megnéztem, egyébként nem, nem lehet még itthon kapni, úgyhogy ezt tényleg így e kell megvásárolni. A második regény egy... Dave Gurney nevű detektívnak a sorozata, tulajdonképpen detektív sorozata, és az a cím ennek a másodiknak, hogy Schatier Einstein. Tényleg egy hagyományos, nyomozós dolog. A főszereplő egy ex-rendőr, aki a házasságát megpróbálja rendbe rendbehozni, és vidékre költözik a, a, a felesége, és nyilván tudjátok, hogy ebből sosem tört születik semmi jó és ugye ez a mellék szállít a a nyomozás mellett, hogy próbálja rendbe hozni a házasságát, meg a kapcsolatát tisztázni magában ez a dév. De közben persze hullanak a, a fiatal lányok, arra a gyilkos, és mindenféle e, gyanús alap kerül be a sztoriba, kiről persze később kiderül, hogy az csak ilyen misdirection volt, és nem semmi közük a bűnügyhöz. De minden ez az a regényem, tényleg napsütésbe, ott olvas az ember, tényleg le se lehet rakni, és ilyen egynapos elolvasó dolog. A, az első része is egyébként nagyon jó volt ennek a sorozatnak, az, az a címenek, hogy Tink of a Number. És egyébként így beválasztottam egy másik könyvet is. A, nem tudom, közben mennyire hallatszik itt mellettem a turisták, hogy beszélget. Épp csak Na, egy kicsit. Na, kellemes, egy hitelesebb teszi ezt a beach beszámolót. A, a másik könyv az egy Janet wright nevű írótól, a Inside Scientology című könyv, ami adja magát, hogy a, erről a kérdőjeles vallásról szól, a történetéről, meg a fő balakokról, meg hogy mégis mi van mögötte. Na, és ez tipikusan az a könyv, hogy nagyon rossz a partra, mert nem, nem azt akarom tényleg olvasni, hogy mennyire hiszékenyek az emberek, meg mennyi ostoba és gonosz ember van a világban, és hogyan lehet ezt kihasználni ilyen üzleti vállalkozásokra. De minden esetre egy nagyon érdekes könyv, és tényleg hihetetlen sztorik vannak benne. Ezt is egy e-book lehet jelenleg megvásárolni. Ez jól hangzik, és a krimi az, az milyen? a krimi kategórián belül klasszikus, keménykötésű, abszolút modern? Szerintem ez, ezt még, tehát a, a stílusát tekintve abszolút egy ilyen hagyományos dolog, semmi, nincs ilyen antihős vonulat benne itt a rendőr, az, az, az rendes ember, és nem alkoholista, és nem tolókocsis, meg ugye már mindenféle ötletet ki, kipróbálnak, hogy mivel lehet egyénivétenni tenni a, a detektív figuráját. Már várom, hogy mikor lesz a gluténérzékeny érzékeny nyomozó, aki, aki végül egy pékségbe kell, hogy nyomozzon, vagy valami ilyen csavar a standard uh, történeten. Teljesen egy hagyományos uh, detektívregény, de a, a figura is jó ki van találva, tényleg ez a házasság téma, ez szerintem, meg a nők, ugye a, a kiismerhetetlen nők, az teljesen örök téma, amit nem lehet megunni. És látszik is, hogy hogy bejött ez ennek az írónak, aki egyébként egy ilyen marketing szakember volt, aki ott hagyta a szakmát, és nyugdíjba vonult vidékre a feleségével, úgyhogy szerintem a, a vidék utálata az, az talán ebből adódik, és, és tényleg de sikeres regény folyam lett ebből, mert mindenféle top listára bekerült már az első is, és a második is. Na, erre majd el kell néznem, akkor beteszünk linkeket majd a a blog bejegyzésbe, az ezekre a könyvekre. Igen, az, mint az előzőből kimaradt volna, de majd. <gül> Na mondd akkor a te sztorid, mit olvastál? Jó, hát én Maira grant folytattam a történetet, aki nem írt vissza az olvasói levelemre, úgyhogy nem tudom, hogy Európában mikor lehet majd kapni a, az egyébként remek könyvért. Viszont kézen közön az interneten csak fent volt a második kötet, úgyhogy elolvastam a harmadik, ez majd valamikor jövőre jelenik meg. És ez a klasszikus, írtam egy tulajdonképpen jó regényt, végül is best a akkor folytassuk valahogyan. Nagyon ügyesen kicséri a narrátorát, nagyon szépen viszi tovább ezt a zombis világot, és, és meg is találja a második ilyen még nagyobb és Az első az igazából semmi volt, csak egy epizódot láttunk abból, hogy hogyan rohadt szét a világ. És ezt mind gyönyörű szépen zseníresen összerakja. Egyetlen probléma van, hogy itt már látszik az, hogy arrafelé fut ki a sztori, hogy kell még egy folytatás, akkor akkor nem egy oh. kétre képválló sztorít csinálunk, hanem legyen trilógia, mert az jobban néz ki majd a újságcikkekben, és nincsen vége. És ez felháborító, nem? Ez felháborító, jövőre nem lesz felháborító, amikor el lehet kezdeni a harmadik ötet, majd rögtön azonnal olvasni. Így viszont, hogy nem tudom, hogy hová akar kifutni ez, és, és ki a gonosz, és kit kell gyűlölni. Így nagyon nem jó. Van ez a Richard nyomozós sorozat, nem tudom, olvastátok el valamelyik részét. Én ott, ott voltam, úgyhogy szerencsére valami kritikával olvastam, hogy ennek bizony nincs vége, és arra van kihegyezve, hogy megvedd a folytatást, és én így bevárom a következő ré részt is belőle. De néha tényleg így váratlanul éri az embert, és különösen akkor frusztráló, ha ilyen tévésorozatos, évadzáró cliffhanger vannam. Igen, és ez pont így ír véget. Nagyon nem szeretem azt a rendet, hogy, hogy mindenki sorozatot szeretne csinálni. Nyilván megvan a logikája ennek, le is írt talán vagy Skalzi, vagy, vagy a másik fickó, akim nem jut eszembe, hogy, hogy úgy kell egy írónak dolgozni, hogy hány darab sorozata van a levegőben, mert amíg átmegy a publishingen egy darab könyv, megszerkeztik készül borító hasonlók, addig eltelik egy év, és a közben neki egyrészt írni kell valamit, meg az előző ilyen szériában megírt könyvéből kell megélnie. Valahol logikus, csak, csak a végeredmény az nem mindig szerethető. Ez, ezért jó magyar írónak lenni, mert itt annyira nem érnek senki a könyveiben, hogy teljes művészi szabadsággal alkothat akár regényciklusokat, akár egyedisztorikat. <gül> Egyébként pont a Kondor Vilmosról olvastam egy interjút most, így kíváncsi voltam egy kicsit rá. Elég titokzatos a figura, hogy most ő létezik-e vagy sem. Ott a reporter megkérdezte tőle, hogy de hát most miért nem klasszikus limit írtett, miért választotta ezt a Noárt, és hogy döntött el, és egy nagyon teljesen hogy miért, hogy eldöntötte, Volt egy sztória, és egy volt egy ilyen gondolata, egyszerűen meg akarta érni, tehát nem volt ez ilyen kiszállított, neki így tehát egyszerűen csak ez alakult ki benne. Tehát ennyit számít az, hogyha nem piacra dolgozik. Kontrolbíró, most egyébként is nagyon beszólóos interjúgat szabad, ezt nem Pláne, hogy mint mindenkinek nekem is megvan a magam elmélet, hogy vajon ki lehet a írójányév mögött, mert az nem létezik, hogy van egy 60 éves gyermekeivel vidéken, Sopron környékén, összesen egy darab van élő és tanító tanár, aki solymászik, ami szintén egy ilyen is és egy listával rendelkező hobbi. És ki a te elméleted? Nekem még nincsen, de kívánc vagyok. Az én elméletem az Varga Bálint, az Agave kiadónak a vezetője. Aha. Még, még pedig azért, mert Varga Bánint nem sokkal a mostnak a felfedezése előtt, aki első regényes magyar krimi szerzőként meg jelent meg. Egy kiadott egy magándetektívek című Igen. ami a magándetektíveknek a történetét, a, a szakmának a összehelyítását és néhány magándetektív is ügyet is feldolgozott. És pont ugyanazok kerülnek elő, ugyanazok a történelmi figurák, akik, akik kilépnek a kondorregényeknek a lapjaiból, mint igazi létező ex azok jelennek meg ott, mint szakcikkéknek, vagy szakműveknek a szerzői. Totálisan rá lehet fektetni az egyik alapkutatást a másik sztorira, hogy néz meg így állt össze. Persze lehet, hogy nincs igazam. Sőt, ez annyira valószínűnek hangzik, hogy biztos, hogy nem ő az, nem? azért nem lehet tudni. Ez nekem meg nagyon valószínűleg hangzik, tehát nincsen annyira sok feneke a magyar irodalomnak. Eltalában csak egy egyfenekűek ezek a elnevek, amikről úgyis lehet tudni, hogy ki számítva, ó, nem is tudom, milyen lauret magasztánkban a neve. Eszló lesz. Ö, de egyébként érdekes, hogy ettől figyeltenem ez is sorozat lett, és most készül az az ötödik könyv is, ami elvileg az utolsó lesz. A nagyon ideje lesz, hogy vége legyen. Én olvastam a negyediket, meg írtam is róla az origóra. És, és nem volt az igazi. Igazából a sztori az kevés volt, helyette van a nagyon nagy tabló ábrázolás, de az én negyedik könyvben már nem annyira izgalmas szerintem. Miért? Akkor ezt át is lehet vezetni a magyar krimi témába? Akartok arról beszélni? Még van nekem egy könyv, most gyorsan elmondom, mert költözés közben a kezembe került a Matt a az e -story. angol címe, simán csak e-pokor keresni egyébként költete, amit a Itoál kiadó adott ki 2000-ben, és azóta sem lehet kapni sehol. Majd gyorsan rávataráztam, meg rá bookline-oztam, 1500 lehet beszerezni. Na most annó az a bukás volt, én azt hiszem 150 forintért vettem a magam első példányát, aztán azt valaki lenyúlta, akkor százért a másodikat és van még valahogy másik, ami hasonló összegérült jutott hozzám, de az kölcsönvallatva nyilván. És ez egy olyan e-mail regény, ami, ami tökéletesen működik. Gyönyörű szép, egy londoni marketing ügynökségnek a belsőjében játszódik, akik tendereket szereznek meg, meg ügyfeleket veszítenek el, és nagyon szép irodai egymás közti furkálódás az egész regénynek a története, ami különösen akkor vicces, amikor látjuk azt, hogy szereplő Kinek nyal, két kinek szól be, és az három egymást követő teljesen eltérő hangulatú e-mailben teszi meg. Úgyhogy aki dolgozott valaha irodában, ahol volt nagy közös levelezés, meg magánlevelezés, azt szerintem el tudja képzelni, milyen ez. Na ez van a csúcsajáratva a regényben. És valami kezdődik a regény, hogy, hogy, hogy itt van előttem ez az. A szerző elmondhatja magáról, hogy szövegíróként már több vezető reklám reklámindokság is kirúgta. Ez tökéletesen leír regény hangulatát, ha be tudjátok szerezni, hogy nem ezer forintért, akkor mindenképpen tegyétek meg, mert zseniális. Nekem munka miatt gyakran kell ilyen ügynökségekkel dolgozni, és lehet, hogy inkább nem olvasom, -e, mert csak felhúznám magam. Lehet hogy olyan, mint az a Parizár, hogy ami addig eszed, mi nem tudod, hogy hogyan készül. Igen, ja. De már most én is sejtem, hogy bele darálták a lovat, szóval azok az ügynökségek. Jó van. Magyar krimi? Magyar krimi, kapit. Olyan, nagyon imádnunk beszélni. Na, akkor én elmondom az <gül> én tapasztalatom. Én, én mostanság nem, nem olvasok semmit, nagyon régről emlékszem, még halvány emlékek vannak, de én annyira kivagyok szolgálva külföldi krimikkel, hogy valahogy eszembe se jutna már erre rákeresni. De mondjátok-e, hogy miért kéne? Hát egyrészt azért, mert, mert a 90-es évek után így beindult egy kicsit, és ez egyik megnyilvánulásának az a kondorvilmos könyvsziklus, és a másikat is az agavetója az pedig érdekes, mert ez szintén ilyen vissza a 30-as években című sztori, ez meg a barátokat Katalin, most már a második könyve jött ki. Ez kicsit női szélközönségnek szól, de egyébként nem rossz. Mondjuk nekem a kondor sokkal jobban bejön, egy jobban megírt kányv, az pedig a Fekete Zongora, és most azt hiszem a Türki Szék Hegedű, ami én a, kicsit itt fogom a fejemet, mert szerintem nem annyira jó cím. Mint a Fekete zongor, ami amivel szerepel van tényleg Adinak. És Hát Ez a sorozat, mind a kettő szerintem teljesen igényes vállalható. A másik, ami nagyon-nagyon ami, ami jó, és ezt, akinek kölcsönöttem, az mind áradozott róla, és nem, nem csak nyek voltak, ez a Csaba Lászlónak a szimbád a, a, a detektív, ami egy kicsit olyan megrés, egy kicsit magyar, vagyis hát nagyon magyar, nyárlőrinci fiktív településen játszódik, szintén valamikor a második világháború előtt, így a 30-as években, is ilyen összefűzött novellek, nem is mindegyik krimi, de némelyik krimi gyönyörűen kidolgozott tökéletes ö, ö, nyomozási történet. Valamikor pedig csak hangulatokról, meg, meg, meg csak szép irányodalomról, tehát krimimentesen szólnak a történetek. Ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Na, egyébként Na, nekem nem, nem, a, nem a saját gondolatom, nem, nem tudom, hogy hol olvastam, de olvastam valahol, és így hitelesnek hangzik, hogy nálunk a ugyan mostani magyar kultúrában a, a rendőrnek, meg a nyomozónak annyira nincsen uh, tulajdonképpen jó marketingje, hogy, hogy az emberek nem tudnának lelkesen egy magyar rendőrnek a jelenkori nem tudom, nyomozásából, meg hiteltelen lenne, ha az valami ilyen erős karakter lenne, amit azért szeretünk a detektív regényekben. Nem? Tehát, hogy egyszerűen a megítélése Igen. a rendőrségnek, a nyomozóknak. Arról nem is beszél, hogy it itthon ugye a magánynyomozót olyan összefüggésben tudjuk elképzelni, hogy, hogy aki fotókat készít a, a hűtlen partnerről, vagy valami, nem? Azért mondok gyorsan egy ellenpéldát, de, de az, nem az nem irodalom, hanem, hanem tévé volt. Követtétek ti a Tűzvonalban című sorozatot? Nekem, kimaradt. A... Évén ilyen. <gül> a... Értem, akkor a magyar televíziónak a videótárában lehet igen, igen. egyébként Igen. Persze, tök meg lehet nézni. És nagyon jó, nagyon remekül összerakott magyar rendőrös sorozat volt. Egy kicsi ügyjel kezdődött, felpörgött egészen szépen. Tehát megjelentek a nagy gondoszok, akiket a magyar rendőrnek el kell kapnia. És Stolbuci nagyon jól alakította benne a, a jó, karizmatikus magyar rendőrt. Akkor írt nagyjából véget a sorozat, amikor őt ki kellett írni belőle. De előtte meg írt három évadot. Most pedig akkor mert, mert, mert, egy, lehetne csavarni a karakteren, nem, hogy ilyen kábítószeres rendőr, és akkor ezzel kapcsolatos konfliktusok van, van egy pár ilyen amerikai is. Igen. Csak lehet, hogy akkor nem, nem támogatnám mondjuk a brf <gül> Egyébként még egy, egy nagyon jó e, krimit e, bedobnék, amit én még nem olvastam, csak felvon a és az viszont ma, a mai világban játszik Magyarországon, és ott a elejéig romlott korrupt rendőrség is, ez a tars Sándornak a szürke gallam, nem tudom, hogy róla hallottatok-e, de e, én más könyvét olvastam, és ilyen megrázóan erős író, már nem él e, szegény, de brutálisan ütős, tehát e, óvatosan kell olvasni, mert elmegy az ember életkedve. De és a Szocialista krimi akartam még mondani Christoph Attilát, aki alapvetően a Magyar Nemzetnek volt az egyik publicistája, meg talán főszerkesztő egy darabig. Előtte viszont írt uh, Magyar Zsarus Dokumentumregényt kettőt. t Azt hiszem kemény hiszékeny gyilkosok volt az egyik cím, a másik a még egy év a Keményzsarukkal. Ez a két regény és volt egy saját nyomozója is akik mivel mégiscsak a szocializmusban járunk, azért nem, nem hivatásos rendőr volt, mert az a senki nem szimpatizált volna, hanem egy rendőrségi segítő, egy kriminálpszichológus, és ő kapott el különböző gyilkosokat Budapesten meg vidéken. Hogyha attól eltekintünk, hogy volt benne egy ilyen tipikus, ma már nagyon nevetséges, szocialista nyomozó, egy őrmester, meg a ő, hát tulajdonképpen baráti viszonyban levő kisebb falusi lumpenyei, akkor a azok, nagyon működőképes viszonylag jó krimik. Én olvastam, hogy négyet, ötöt a regényeiből, azt mondom, hogy D. Rádám, vagy valami ilyesmi a, a ja, fickó neve, az neve. A, az a, az a, az és, és Brohatjók, tehát maga a krimiszál az nagyon jól kidolgozott, és az is igazi magyar, azt mondom, a mennyi tészszokája, az egy ilyen igazi magyar, vidéki, falusi szinten ilyen játszódó, nagyon nyomasztó sztori, csak egy dolgot nem bírtam el, és modoros, vicceskedő, szellemeskedő, nem tudom, ez a szoci elkenésből jöhet, vagy, vagy valami erőltetett hozzáállásból, de van egy más rajta, amit nem bírok be. Igen, igen, a szocialista krimis uh, stiki, az megvan neki. Na most egyszer csak nem beszél senki. vagytok még? Igen, én, én is némám voltam, mert itt a turisták igen. közben elkezdtek beszélgetni mellettem. Még, még azt kéne, hogy a tengerzaja is hallatszódjon, és akkor még jobb lenne az összhang. És alákeverni fámafákat. Sírják. azt így van, csirály lenne. Ádám, neked volt még itt egy érdekes téma, hogy könyvjelzőt használunk-e, vagy Gabi, ezt -e? Azt én írtam be, mert hogy ismét elmondom, hogy költözök, és dobozolom be a könyveimet, és eddig találtam benne boarding pass-t, találtam benne bkv jegyet, volt uh, Pizának a számla része, meg mindenféle ilyen szírszarpapírok, és, uh, és legalább 3-4 darab könyvjelzőt találtam, amit a fiókáimban, amit különböző helyeken kaptam. Volt köztük egy egészen szép molybonthús is, ezt, az most éppen itt van a kezemben, ilyen bagyok néznek rajta rendkívül rosszallóan És hogy ti rá, tudjátok magatokat venni, arra könyvezőt használjátok, vagy ti is a legelső cetlit pizzás dobozt, rakjátok be? É, én, én mindig erről tudom, én azzal próbálkozom, hogy kinyitva rakom le a könyvet, majd vagy én, vagy valaki más nyilvánvalóan becsukja, hanem direkt, akkor véletlenül lerúgja a macska, vagy valami. És ugye mivel nagyon sok e-bookot olvasok, tényleg nem itt eszembe, hogy érdemes lenne valamit belerakni, és mindig lapozok, hogy hol tartottam. Én vagy használok, vagy nem, de a, a kér. Egy, egy történet róla, vagy nem is történet, csak egy időben könyvtárba is jártam, erről sajnos már leszoktam én egy ideje, és ott a kévet könyvekből gyűjtöttem a könyvjelzőket, és az egyik kedvencem az egy ilyen nagyon tekintélyes méretű disznóról készült fotó volt, de nem képeslap, hanem így valakinek a kedvenc disznója volt a könyvjelző. De, de az ember előbb-utóbb megtalálja, hogy tartott. Persze, hogy ki lehet keresgélni. A másik, amiket ezt izgalmasnak tartottam, mert az összes ilyen design blog, meg a design rss rendszeresen jönnek nagyon szép könyve az ötletek, amiket szintén nem hiszek, hogy bárki használhat. A, a krimiből kilógó kettő darab férfi láb például, az egy ilyen, amit pont a héten láttam, az nagyon csodálatos volt. Az ilyen ködés, nem, nem, nem a praktika? Az a ménye, nem. nem, persze. Hát, ha praktika számítana az... Elképzelhető. Hát igen, egyébként a másik előny ezeknek a bkv egy meg ilyen vastagabb papíroknak, hogy ilyen körönpiszkálásra is tök jó. Tehát multifunkciós eszközként könyvjelző és körömpiszkáló is egyben. Mondjuk arra hivatás vastag papíros könyvjelző is jó lenne, bár ennek pont le van kerekítve a sarka, amit most fogok belerakni az e -sztoriba. Jó van, szerintem ez, ez a körömpiszkálás, ez teljesen le, lehúztam a színvonált az adásnak, és mit érdemes is befejezni, mik gondoltok. Jó, köszönjünk el! Sziasztok, Jaj. és akkor a jövő héten még, még egyszer megpróbáljuk így a tengerpalakról, aztán addigra olvasok gyorsan. Sziasztok! Sziasztok!